Ви вриваєтеся без запросин Я просто приходжу, бо маю право Імператору належить усе Є межа, якою переступити нікому не дано Що це за межа? Людська душа, серце Туди ніхто не може пробитися сивоніць Хоч би мав усіх воїнів світу Мені здається, я зазернув колись у вашу душу Сталося непорозуміння. Більше не буде. Знайте ще й те, що всі шляхи до жіночого серця ведуть через її тіло. Чи це справді фортеця? Часом не але ж відомо, що думки і наміри мужа жона приймає лише з любов'ю, доповненою тілесно. З любов'ю ж? А що таке любов? Ну, як і душа, я не люблю невловимостей. Вам більше до смаку брутальність. Я вже зазнала, з мене досить. Наші розмови не приведуть ні до чого. Ніщо вже не приведе. Він відступився. Не тягнув її в пракції на нічні зборище до Крипти Собору. Не вривався до ложниці. Знову заліг у своєму безсиллі, Збирав сили на цю жінку тим часом давши їй спокій. Була вже зима, майже без морозів, якась несправжня. Іноді вночі падав сніжок, до ранку залягав у ровах, на вежах, на покрівлях. Але відлига з'їдали його за день, і земля знов була гола, голий камінь, голі дерева, усе, мов, суцільне здригання. Було самотньо, сумно, тяжко, нестерпно, тоскно. Хотілося завали з тих безгучних снігів, У яких вмирають всі відголоси, І великого червоного сонця над ними, Спокійного і приступно лагідного. Вкутана в м'які сніги далека рідна земля, І ледь притрушена олив'яно-сірим, Мов би цокітливим інієм це кам'яниста пустеля, уся в холодних корчах, з маленьким кривавим сонцем, в пронизлом резлякуватих безмежностях. Скільки і жилає фракція в цій землі! Сонце щоразу, мов би, маліло і маліло, загрозливо і недвозначно, так ніби наближався кінець світу. Та молода жінка – чи й спроможно відчути виміри світові. Зате розтривожено вловлює Безжальне вкорочення власного життя, Що впійманою птицею зіщулюється, Стискається і маліє, Мовоте чуже сонце на чужому небі. Що роблять чебирячки, коли їм сумно? І хоч не цвіла весна, Не кликали пташиним співом зелені ліси, не стелилися про сонцені дороги, ніщо не лабило до мандрів, євпракція запрагла прогулянок, подорожувань, знайомства з близькими, та то й віддаленими краями, воля імператриці священна, що може стати на заваді її що найнесподіванішим забаганкам? Імператор сам випроводжав євпраксію зі шпейра, тоді зустрічав Вормсі. Жваво обговорював напрямки її мандрів, Розсилав гінців із велінням, Аби належно прийняли імператрицю там і там. Виділено було великий почет, Відправлено обози з припасами, Везено скарбець з інсигніями та коштовностями імператриці. Невідлучним був в пракції Нестаріючий військоносий абат Бодо, Якого не збентежило, ні розкриття імператрицею злочинних нічних таємств Генріха із Заубуша, ні безсилля зарадити будь-чим. І не відступався від свого сповідництва. Вперто, тупо, з відразливим сластолюбством, допитувався в нещасної жінки на сповіді. «Чи ти робила, як це мають звички робити деякі жінки?» Не соромився слів, здатних зробити розпусною найчистішу душу. Брав їх уже готовими з покаянної книги вормського єпіскопа Бурхарда «Коректор», а той, складаючи свою безжально-цинічну книгу, яку радив сповідникам для бесід з прихожанами про їхні гріхи, виправдовувався тим, що у вормській єпархії занепадає моральність. Щойно, залишаючись вічна вічі своїм духівником, Їупраксія вже знала, що почує щось святинницько-хтиве. Що могла б діяти – віддана в наругу спершу Маркграфові, тоді імператорові, а ще богові церкві, її слугам, оцьому висконосому абатові, приставленому до неї вже й не богом, а всіма дияволами світу. Хотіла позбутися абата, пишного почту, всього супроводу, металася туди-сюди по Франконії, по Швабії, по Баварії. Не могла ні вирватися, ні втекти, ні забутися. Її зустрічали, перехоплювали. Усі прагнули мати в себе таку високу гостю. Барони кроволюби влаштовували на честь імператриці турніри й лови. Вилася кров людська і звірина. Барони жували м'ясо колодикого вогню, розкладуваного серед каміння. Вогонь рвався з каменю. А її душа рвалася звідси від цих рицарів, від єпіскопів, пурпурових, мов те вино, що ним обпивалися від коструватих замків і камінної тяжкості соборів. Опинитися б у своєму недосяжному дитинстві, стати вільною від прискіпливості запитань, провин і ляків. Але світ був безжальний до неї світ понений таємниць нещасті болю. Може, біль даній людині, як сторож і опікун життя, без болі і самого життя не було б, навіть дерево відчуває біль, навіть камінь, а страждання. Чи всьому сущому судилися страждання? І шли свята.